Правнуків мати. Роксана при згадці про Ростислава затремтіла вся, ледве стрималася, щоб не заплакати. Вона не знала, як сказати батькам про свій намір, як тяжко їм буде. Підійшла до батька, сіла біля нього, взяла за руку. Встанете і правнуків побачите. Уже Ростислава. Потім, після довгої мовчанки. «Наважилася. Однаково чи сьогодні, чи завтра, а треба казати, а я піду до нього». «До кого?» – з острахом спитала Ольга. «Куди? Підеш?» – здивувався твердо хліб і закліпав очима. «До Ростислава». Роксана підвелася і пішла до відра, напилася води. Ольга отетеріла, не знала, що й відповісти». Роксана підійшла до них, припала до обох. «Роксано, як же це? Куди ж це?» – бібкалася перелякана Ольга. «Піду до нього, поранять його, рани перев'яжу, ходитиму коло нього, на руках понесу». Твердо хліб закашлявся, лежав нерухомо, дивився в стелю. «Чому ти нічого не скажеш її? Чуєш?» – потягла його за руку Ольга. «Куди ти, Роксана? Ще такого не було. Жінка, що пішла на бойовище. Що ти там зробиш? І далеко як?» Роксана стиснула свої руки, аж захрустіли пальці. «Не було? А я піду». Твердо хліб обізвався після мовчанки. «Не йди, дочко, ти вже не молода». «Так-так, Роксана», – хопилася за це Ольга. «Ти вже не молода». Он дивись у тебе сива голова. Сива, рішуче промовила Роксана, сива. Було чого посивіти. Вони думали й мою душу вбити, як убили Іванка. А я молода, молода, така, як була з Іванком. А щоб він сказав мені тепер. Її очі заблищали. Сказав би, не йди, ні, не сказав би. Він же нічого не боявся, а я його жона. Я піду, мамо, не можу безрости слава. «Він же такий гарячий, як і Іванко! Ростику мій, воїни ти мій!» «Як же ти підеш? Уже осінь на дворі, холодно!» – ласкавіше промовила Ольга. «Я Микулу бачила», – спокійно відповіла Роксана. «Він приїхав з Києва. Ростислава там бачиво. Оборонятися від татар будуть, стіни будують. Туди скоро з Галича мечі повезуть копія». Я з ними поїду. На возі для мене місце буде. Пішки йтиму за ними. Я на крилах до сина полечу. А боярин? боязко спитала Ольга. Чи пустить? Пустив. Я не ходила до нього. А тілуну сказала. Той кричати почав. Я йому не змовчала. Я про Іванка сказала, вбили його собаки. За що? «Він же невинний!» Тіон бігав до боярина. Згодився боярин, перелякався пес. Микола мені допоміг. Яка хороша доля його занесла до нас. «Микола, де він?» Хотів підвестися на ліхтях твердохліб і без впав на ліжко. У холм поскакав. «Не зайшов до нас з сумом про твердохліб». Не зайшов, часу не було. До Данила помчав. Ольга припала до Роксани і заридала. Усі ви такі, іде тер, рветесь кудись. Лилюк пішов, він і не вернувся. Іванко, як вітер, не сидів на місці. Твердо хлібу усив походи, і ти, ти біжиш. Біжу, мамо, не можу бути без Ростислава а що мені тут без нього сидіти, як сліпому без сонця, без дитини моєї? Не плачу, Ольго, озвався твердо хліб. Хай іде. Її не вдержиш. Хороша вона І Я б пішов, аби сила. Надвечер осіннього дня Батий доїхав до Дніпра під Києвом і захоплений красою города Зупинився на березі. Сонце заходило за гору, і останнім теплом своїх променів відпочивало на золотих банях київських церков, на різнобарвних покрівлях княжих термів. Батий устав із коня, і примруживши свої вискі очі, кректав від задоволення. Субудай-Багатур заспокоївся, адже вчора Батухан гримав на нього – Бурчав, що довго степом іде. Казав, що треба переходити Дніпро й повертати на захід. «Я хочу туди, де край землі, де сонце заходить, пройти до самого кінця, аж до великої води, а ти мене в той край тягнеш, де сонця ніколи немає». «Володарю», – боязко звався Субудай, «вже недалеко лишилося йти до найбільшого города Оросів». Там на покрівлях блискучого золота багато. На покрівлях є, і під покрівлями є, у князівських та боярських палацах. Батухан мовчав, ніби й не чув цих слів. Дніпро хвилями бився об берег, наче не хотів далі пускати завойовників. Немов грудьми своїми хотів стати на захист випищеного ним Києва. Ще як на ріці «Ітіль були ми», — говорив я тобі, мій володарю. «Треба далі йти в землю Оросів, багата земля». Примітка «Ітіль» Волга. «Я примушу Оросів працювати на мене. Хай мені збирають багатства землі своєї», — вигукнув Батухан. Він розстебнув свій чапан, ніби не вистачало повітря, і на його грудях заблищала золота пайдза, з вибитою на ній головою розлюченого тигра. Цю пайдзу Батуханові своїми руками дав великий його дід Чингісхан.